A negyedik bolygó az üzletemberé volt. Ennek annyi dolga volt, hogy még csak föl sem nézett, amikor a kisherceg megérkezett. Jó napot, mondta neki a kis herceg. Uraságodnak kialudt a cigarettája. 3 meg 2 az 5, 5 meg 7, az 12, 12 meg 3, az 15, jó napot, 15 meg 7, az 22, 22 meg 6 az 28. Nem érek rá újra meggyújtani. 26 meg 5, az 31 hopp, tehát összesen 501 millió 622.731. 500 millió micsoda? Mi az? Ja, még mindig itt vagy? 500 millió izé már már nem is tudom annyi van. Én komoly ember vagyok, én nem fecsérlem rihasáukra az időmet. Kettő meg öt az hét. 500 millió micsoda? Ismételte a kisherceg, mert ha egyszer egy kérdést föltett, nem tágított tőle többé. Az üzletember fölkapta a fejét. 54 éve lakom ezen a bolygón. De eddig még csak háromszor zavartak. Először két éve egy cserebogár, Isten ugye honnét potyant ide, iszonyatos zaj csapott, úgyhogy négy hibát is ejtettem a számadásomban másodszor. 11 eszten, de rohamot kaptam. Keveset mozgok, nincs időm lófalálni, én komoly ember vagyok, harmadszor pedig most szóval azt mondtam, hogy 501 millió. Micsoda? Az üzletember látta. Semmi reménye rá, hogy békén hagyják. Olyan kis apróság, amit az égen látni olykor légy, de hogy olyan kis csillagó méhek. Dehogy, azok az aranyos kis izék, amin a semmit tevőke ábrándozni szoktak, én azonban komoly ember vagyok, nekem nincs idem semmiféle ábrándozása. Á, csillagok. Az, az, csillagok. És mit csinálsz azzal az 500 millió csillaggal? 501 millió 622 731 komoly ember vagyok, szeretem a pontosságot. Mit csinálsz? Ezekkel a csillagokkal. Hogy mit csinálok velük? Igen. Semmit. Birtoklom őket. Birtoklod a csillagokat? Igen. Találkoztam egy királyl, aki... A királyok nem birtokolnak, a királyok uralkodnak valamin, az más. És mire jó neked, hogy birtoklod a csillagokat? Arra, hogy gazdag legyek és mire jó a gazdagságod. Más csillagokat is megvenni, ha történetesen talál valaki. Ez körülbelül olyas formán okoskodik, mint a részegesem, gondolta a kis erceg, de azért tovább faggatta. Hogyan lehet birtokolni a csillagokat? Kinek a tulajdonai? Vágott vissza a az üzletember. Nem tudom senkinek. Akkor az enyém, mert nekem jutott eszembe először a birtoklásuk. És ennyi elég is. Természetesen. Ha gyémántott lesz, amelyik senki akkor a tiéd. Ha szigetre bukkansz, amelyik senki akkor a tiéd. Ha kitalálsz valamit, ami még senki másnak nem jutott az eszébe, szabadalmaztatod és a tiéd. Én pedig a csillagokat birtoklom, mert előttem soha senki nem gondolt rá, hogy birtokolja őket. Hát, ez igaz, mondta a kis herceg. És mit csinálsz velük? Kezelem őket, megszámolom aztán újra számolom felelt az üzletember, nehéz dolog, de én komoly ember vagyok. A kis erceg azonban még ezzel sem érte be. Nekem van egy sejem sálam a nyakam köré tekerhetem, és magammal vihetem. Vagy ha van egy virágom, leszedhetem, és szintén magammal vihetem. De te nem szedheted le a csillagaidat. Azt nem, de bankba tehetem őket. Az meg mit jelent? Azt jelenti, hogy fölírom egy darabka papírosra a csillagaim számát, aztán ezt a papír darabkát bezárom egy fiókba. Ennyi az egész. Mi kell több? Érdekes, gondolta a kis herceg, sőt, körtői. Csak éppen komolynak, nem valami komoly. A kis ugyanis egészen más fogalmai voltak a komoly dolgokról, mint a felnőtteknek. Nekem mondta, van egy virágom, azt naponta megöntözöm. Van három vulkánom, azokat hetente kipucolom, mert azt is kipucolom, amelyik kialudt. Sosem lehet tudni. A vulkányaimnak is, meg a virágomnak is, Hasznunkra válik, hogy birtoklom őket. Te azonban nem vagy hasznunkra a csillagoknak. Az üzletember eltátotta a száját, de felelni egy mukocsem, tudott a kishecke pedig szette a sátorpályát és ment tovább. Szó, ami szó, ezek a fölnőttek fölöttép furcsák, gondolta útközben.